Аж твердохліба взяв сумнів, була вона тут чи не була. Дивився туди, де вона щойно стояла, не міг відірвати погляду. Нагадувала медвіну чи що? Але яке це має значення? Нечителюк перехопив твердохлібів погляд. Хочеш я тобі її? Організую. Не будь циніком. Вона ж так і строже очима. Не кожний день тут хлопці з прокуратури. А ти вже розпотякався. Треба ж було створити враження. І їм сказав, що до ранку маємо сидіти в ресторані, бо стежимо за міжнародним злочинцем. Поспішати ж нам нікуди. А ця дівчина на твоєму місці після того, як ото твоя зміюка, так кожен будь чоловік, як ото ми в школі колись учили, будеш мені знати, як я тобі повішуся. Ну, досі пам'ятаю. Не слід так про літературу судливо зауважив Твердохліб. «А як же слід? Я застосовую її в мирних цілях. Літературу треба шанувати, може, понад усе. Це ж чому?» «Як тобі сказати?» Твердохліб трохи подумав. «Хоча б тому, що вона беззахисна. Все дає нам, а вимагати від нас не може нічого. Але, незважаючи на свою беззахисність, вона виявляється нестійкішою». Скажімо, нині все у світі піддається спрощенню. Будинки, в яких ми живемо, транспортні засоби, з допомогою яких пересуваємося, одяг, який носимо, ліхтарі, які ми освітлюємо свої ночі. Література не підкорюється спрощенням. Вона ускладнюється багатше, як і людський дух у його найвищих виявах. Закрутив, поцокав язиком нечиталюк, помагаючи офіціанці. Розташувати на столику тарілочки з закускою, пляшки, келихи. Пробач, дочекавшись, коли вони лишились самі, тихо промовив твердо хліб. Я, здається, говорю зовсім не те. А коли ми говоримо те, ніхто говорить, нахилився до нього не читалюк. Всі хочуть чути тільки приємне. значить чи то правда, чи істина це ніколи не обходить? Вип'ємо трохи. Піж за кермом, а до ранку далеко. Однако я з тобою не сяду, це злочин. Поїду автобусом. Ага, і скоє злочин подвійний. Ну, до ранку далеко. Вип'ємо, щоб вдома не журились. Алкоголь – запорука дружби. Горілка була тепла і вкотилася в шлунок, мов на палм. Твердохліб скривився, бредливо відсунув от себе чарку. Так ти закусі, закусі. Смачно обсмоктуючи чи хвіста, селець, порадив не читальок. Огірочок ось, цибулька, посилечик, ковбаска. Не хочеться. Може, ще по одній? й сам, коли хочеш. Хто б її хотів таку гірку, так треба ж. Нечительок вихилив ще одну чарку і чим дуже запрацював ще лапами. Я тобі обіцяв про мої пригоди. Та чого й Савочка не чув ніколи. А чому не чув, бо я не розказував, Чому не розказував? Ситуація. То ми були в дружбі з китайцями. Москва-Пекін, Москва-Пекін, музика-Мураделі. То розсварилися. І ні тоді, ні згодом, ніяк я не міг розповісти, бо в мене воно все пов'язане якраз з китайцями. Ти ж пам'ятаєш нашого декана з юридичного? Отого Шорокопузого. Ти ще застав його. Він там сидів півстоліття. В'єдливий був жах. Вмирає Сталін. В університеті... Переляки суєта. В актовому залі портрет вождя, прапори, вінки, траур, почесна варта. Ну, на видному місці професура, доцентура, старшокурсники, а нас, першокурсників, позапихали в кутки. Я опинився аж за вінками. Про мене забули, ніхто і заміни не присилав. Стояв я, стояв, та й затримав. Бо вночі ж студент не спить, як не через науку та через дівчат, а день тільки й думає – Деб'я хвилин і шістсот похропіти. Ну, тільки я придрімнув на широкопузий тут як тут. Що таке? Сон на посту? Ганьба з якого курсу? Як прізвище? Вважаєте, що ви вже не студент? Завтра буде наказ? Бачив такого? Всенародний траур на нього не діє. Ну, куди мені? Плюнув я на все. Позичив у хлопців грошенят на вокзал і доказ. Думаю, постраждав за товариша Сталіна. Хоч докажу всім отим широкопузим, що не вони його любили, а я. Рвану до Москви на похорон. Тут десь сюди квитківка катма. І поїзди на Москву не йдуть, і пішака не добереться, не пустять. Ну, ситуацію. А тут якийсь міжнародний поїзд. Я в один вагон, от другий. Стоять провідники на схід. І під борами в зуби тичуть. Хоч ти вбийся, Поки налетів на провідничку, така... Симпатична дівчинка. Я її морг, вона й пустила мене в вагон. Тільки, каже, щоб перебрався на ходу до іншого вагона, а то й нагорить. Мандрував я по всіх вагонах цілу ніч. А на ранок все, до Москви міжнародного не пускають. Кілометрів за сорок став поїзди стоїть. А морозе, сніг, кінець світу. Біжки, кажуть, теж не пускають застави на всіх дорогах так що ні по шпалах, ні по шосе. Думаю, а навпростець? Вона жив вдома, тільки навпростець і ходять. Підшукав я ще двох хлопців і рванули. Шугали по снігу цілий день. Внедвечір добрались до столиці. А там виловлюють нашого брата не тільки на дорогах, а скрізь. Ну, я проживався і до центру. Знову пішака, бо ніякого транспорту в центр не пускають. І пробирався ж на осліп, бо зроду в Москві не був. Це мене і врятувало, бо ловили людей нормальних, а я перся до колонного зала, як малахольний. Знов знайшлись мені кориши, один москвич, другий тверський. Москвич і провів нас. Дворами, підвалами, через якісь чортори і смітники вискочили малими з-під землі саме там, де треба. А там Грузовики, між ними солдати, миша не проскочить. Ми – напролом, солдатики – на нас».